Тудейк таке, то таке, то таке, тудейк таке, тудейк таке, то таке, то таке, то таке. Мапокров. Років так, через сорок шість, сорок сім. Після скандального вознесіння біологачки в семити бабини Нелону з'явився перший мох. Правду кажучи, слово «перший» тут не дуже доречне, бо першим він був так само, як і третім, і 1348-м, і останнім, але віддавна повелося звати його першим мохом, то нехай уже буде так. Може, так склалося і тому, що саме за його появи семити бабини лону станція моторизованого торчу, перейменували в Семети Бабенелон, селище мегаполісного типу. Дурнуватих конотацій із біблійним Вавилоном вдалося уникнути завдяки моху. Саме він наполіг на ці не зовсім з точки зору хронічного мовознавства транскрипції. Наполіг і переміг. Ситуація в Семети тоді була непростою, чи якщо відвертіше зовсім паскудною. Звідусіль лунали крики про допомогу. Колись єдиний у спільному пориві звести зі світу біологічку соціум розколовся на дві частини: потопельників і погорільців, тобто тих, хто перманентно тонув і тих, хто перманентно горів. Була, правда, і третя категорія повесільників тих, хто перманентно висів. Однак, по-перше, їх було мало, а по-друге, частина з них не просто висіла, а відвисала, тож спокійно можна вважати їх маргінальною групою аутсайдерів. Але тема з потопельниками і погорільцями ускладнювалася тим, що і перші, і другі, волаючи про допомогу, формулювали колективний меседж такого приблизно змісту «Тону, рятуйте, але не витягайте з води, бо всохну», або «Згораю, help, тільки не витягайте з вогню, бо змерзну». Перший він же третій, він же останній мох, Дарма, що сирота, сабто безпорочно, без порива зачати, був уже неодноразово просвітлений і не лише знав, але й на власні очі бачив, що у світі, як творінні Божому зла, немає і бути не може. Що зло люди придумали і почали впарювати собі самі. Зло... Це бет-тріп уграстого тінейджера, який думає, що відловить кайф на жертві сякоїсь гайдоти. Нахрена тобі питається курити, колотися, ковтати, коли довкола й без того кайф. Але вуграстий придурок чув, що якщо шарнутися, то можна ще крутіший прихід відловити і за... заторчати тіпа типу, вообще. І валить у чисті від природи вене і світла і від природи розум дурний сон. А дурний сон, як відомо, породжує чудовиск – Ну добре, це не мохові, це мої слова, і метафора моя просвітницька інтелігентна. А першоостанній мох свою тілегу сформулював по-іншому, простіше і універсальніше. Уявіть картину. Зліва в невеличкому океані булькають потопельники, справа горять синім полум'ям по горилці, Десь там за фортечним мором СМТ відвисають на оси маргінали. А посередині на армійській табуреці з прорізом, підклавши під заторшиту лебедями подушку-думку і пакет з травою, садить мох – продюсер радості і прухи. Ну і зверху, сховавши погляд за хмарами, небесне я, але зараз не про це. Мох довго порпається в числених кишенях своїх волонтерських штанів, витягає і розкладає на газеті різні нички, ніж тячки і п'яточки, Туристичну мапу Амстердама з позначеними кафешопами, пачку візитівок і фро, гуцульсько-ненецьку дримбу, люльку з дерева Аяхуаску, ксерокопію гайдуківських народних казок, фотку прохаськового пса, ну, коротше, все, що належиться продюсеру. Потім, як і личить безпорочному шлангісту, тужливо розглядається в пошуках когось, хто скрутив би йому джойнт. Приніс би пива, чи принаймні почитав би вголос байку про растаманську мешку че. Чи... Звісно, халяви в бабину молоні не дочекаєшся. Яка там халява, коли одні тонуть, інші горять, а про існування третіх взагалі не прийнято згадувати. Тому мох забиває на всіх, забиває косяк самостійно, бурмежучи при цьому щось про човен, який попливе так, як на ньому напишеш, і Шубаби Нелоно – назва для гінекологічного кабінету, а не для порядного світу. Далі він робить кілька попродюсерських професійних тяг, разом із подушкою-думкою злазить з табуретки, влягається на траві і каже, пахкаючи у мої небесні очі димом просвітлення. Дама з Євою змій покусив і Бозя їх за то раю, попер. Змія вони собі самі придумали, типу по приколу, або я просто послав їх до сраки, типу, ніху мені тут в саду гадів розводити. Ну, тобто не то, щоб він нас реально копнув. Ну, типу, за ворота раю вигнав, бо полюбе, крім раю на світі, ніхуя більше нема. Ну, коротше, Бог, крім раю, нічого більше не створював. Ми в ньому і далі живемо, тільки ніхуя не бачимо, крім Зміїв і біг От тому в сраці сидимо і торчимо, звісно. І з тим яблуком теж шняга галіма, то типу звідти пішло, як на зім то понад кусу. А нахуй взагалі було надкусувати, якщо все може було схавати, і взагалі бля, бере жари, скільки хочеш. Ми тут хулі в дупу хуйзнашу надкушуємо, за того, щоб вилізти на світ Божий і легко отримати все зразу і на шару. Першоостанній мох, звичайно, думав, що після такого казання піпл сам до нього потягнеться, але звідусіль доносилося споконвічно ой не витягуйте, бо всохну, ой, не гасіть, бо змерзну, і тоді мох зрозумів, що голими базарами народ не візьмеш і що треба щось робити. Найгірше робити самому. Звісно, від незвички щось робити, Мохові було надзвичайно важко, але тим більше вартують ці потуги. Спочатку вольовим зусиллям він перейменував баби Нелону в баби Нелон, так закінчився міф і почалася світова історія. Потім дозволив грошовий і товарообмін між погорільцями та потопельниками так закінчилася казка і почався мережевий маркетинг. А далі вийшов за Бобинелонівський мур, познімав з всіх, хто не просто тупо висів, а бодай трохи відвисав, і повів за собою в нове, хотілося б сказати, життя. Звісно, далеко вони не зайшли, зависли в найближчому барі. Але так закінчується мапокрив і починається перкалаба. На тому місці, де лежав мох, проросла, шавляє дівінорум, Заколосився я розцвіла рута степова сирійська, армійська табуретка всіма чотирма ногами пустила корені, і виросло з неї охуясне дерево аяхуаску з гілочками, флейтами, листочками з цукаркового золотка, плодами, дзвіночками і цвітом із папіросного паперу. Коли я обдуваю його згори жартовним вітром, деревце дзвенить, сміється, милує око, радує слух і тішить серце. Всё.